أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحزئون الله يستحزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مقصد د سوره بقرہ بیان د چلورو مسلو ده اوله مسله اثبات توحید یعنې دا تول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دو دی دویمه مسله په دې سورته کې دا اثبات د رسالت دا تول چې الله همیشه د پاره پیغمبران را غلي دی د خلکو د اصلاح او خیر د پاره او دا غینه اخری پیغمبر نبی علیہ السلام دی او دا سلسلہ د رسالت پاغه باندې ختمه شویده درېما مسأله په دې صورت کې کی بیان کیږي jihad فی سبیل الله توحید او رسالت د پاره کوشش کول بدنی او مالی قربانی ورکول او څلورمه مسأله په دې صورت کې کی بیان کیږي انفاق فی سبیل الله مال لګول چې jihad وشي او jihad کول چې توحید او رسالت خور شي صورت په څلور برخه تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه ده سل آیاتونه ده په دې سل کې اوله مسالې اثبات د توحید دی بیانيږي دویمه برخه یو سل یو نه تر یو سل شپګ اویا پوري ده په دې کې اثبات د رسالت بیانيږي او دریمه مساله دریمه مساله دریمه برخه آیت نمبر یو سل واوي نه والا 232 پوري ده پاغي کې درېما د درېما مسله جهاد په سبيل الله بیان کی او څلورمه برخه 274 299 تر اخره پوري ده پاغي کې څلورمه برخه څلورمه مسله انفاک په سبيل الله بیان کی بیا دغ اول سلايتونه چې دي د پدريو بابونو کې تقسیم دي تقسیم دا اوله برخه اول باب شل آیاتونه دي په دې شلو آیاتونو کې کی بیان کیږي د و ډلو وځاحت کی د درې وډلو هغه درېډلې چې بصورتې فاتحه کې مختصر بیان شوی وي اجمالاً بیان شوی وي دلته داږي تفصیل کوي وضاحت کې د غوي بعضې صفاتونه بیانې لګینور مونتواځه کوي چې د غدریډلې څوک دیو کم صفات لري اولو پنځه یا تونو کې د مؤمنانو صفاتو پنځه او حکم د دنیا او چولای کاله رب مربهم داخلک په هدایت تی طرف دربد دوینه او حکم د اخرت او چ ولای که هم المفلحون داخل کامیاب دي دوایتونه ک شپغم اوم کی دوای مدلل چ مغذوب علیهم دي منکرین دي داغو دا بیان وک او کافران دي داغو دا بیان وکړو دوسی پتون ذکر کړه چې ان اللذین کفرو هغه کسان سان دي چې حق پټی یو صفات او دویم صفته پم دي کفرو کی دویم صفته دلهځین نه کفرو کسان دي چې کوفر کوي د زید دوجه دا دات د دا ووجه ی کوفرې جهت کوي نوقدی د ته بایان وکې او کې د ایمان نه راړي او وکم د دنیازیکر کو چې ختم, ختم الله والله قوبې هم واللهسم معال سااره هم غیشاوه د دوی پهسترګو زړونو غګون منې پردي دي د پرد لی دي د دوی د خپل دګونه د ووجه ګون چې شو وه چې ه پټی او ضید د ووجه ات د ووجه کفر کوي د ګناوه دا غې د وجنه د دوه سترګو غوګونو او جوړ باندې دی, دی مهر الله لګولې ده د دې دنیا حکم ده چې په دنیا کې په دوی مهر لګیدل نه حق اوري مليدلې شي ان به پويدلې شي او حکم د آخرت اور ذکر کو چې ولهم عذاب عظیم دوی آ... لري عذاب لوی په دنیا کې خدوی ګمرا دي حق نشي مونډله او په آخرت کې دوی له عذاب لوی دی بیا آیت نمبر 10 نو ورست تا دما چې کوم زیر سبق ویلې آیت نمبر 14 سم پوری تر دې جه پوری دا تقریبا اته آیتونه دي په دې آیتونو کې درې مدلې چې منافکان دي دوالین دي دا هو بیان کړي او لصفاتونه دا غوي بیانې او حکم د دنیا هم ذکر کړي چې دنیا کې د خلکو ته حکم دي او حکم د آخرت هم ذکر کړي چې په آخرت کې د خلکو ته حکم دي تر دې جه پوری مونږه ات سی فطونه د دې ډلې ویل دي او حکم د اخرتم ورکه بیان شوه دي یو صفه من ویلو په آیت نمبر اتم کې چې ما یقولو آمنا بالله وبالیوم و ما هم بمؤمنین په خوله معنی د ایمان دا وقي چې علما نن رسولم ونم اخرتم نن د ایمان دا وقي مطلب قالوا و ما هم بی مؤمنین دو ایمان راوړون کې نه دي د خلاصا دا مقصد ګرډر ضروري درڅ نه ښه نو یو صفات مونږ ذکر کړو بیا نکړو چې خلا او ځړې یو شېنه دي په خلا باندې ایمان دا ويدي او په ځړ کې ایمان نشته دا یو صفت دویم صفت آیت نمبر 9 کې وو چې وخاد یون الله والذین امنو تک جن دي ټگی کوي دا الله سره په خپل خیال کې په دین کې ټگی کوي او دا سوچ کوي چې ګویا کې الله به مونږ پر ټګې باندې سم نوي یا ګویا کې مونږ چې کوم حکم کوم شی مونږ دی او لازم دی هغه مونږ ادا کوو ا دا کړي خو نیوي تګي کړي دا غي من ما یو څو مثالونه بیان کړي واغ د اسکات دایراو شو نورم د ډیر دغه ما سره په یو دوه مثالونه په بیان کړي وو نو دوی سوچ کوي چې کوه ک الله دغه حکم نه او دغه کار دغه دغه شیته مونږ باندې لازم وو دا مونږ مونږ نه بس دغه بوج لری شو دوی داسې سوچ کوي او ټاکي کوي د مؤمنانو سره مؤمنان هغه کوي چې مطلب تاسو خو بس بخي وما يخضعون الا انفسهم وما يشعرون ذا درم صفاتهم وما يشعرون دوی کی شعور نشترم الله و جناور کی شعور وی خودی کی غشورم نشتاق القاسم نشتاور کی دا جناور نم لاند خلق دین او چل رم صفات من ذکر کو ایت نمبر 10 کی فی قلوبهم مرضن د دوی کی مرض د دتشی د منافقت او غتنگ لگیدل او د غیر الات شهدا غټول او حکم د اخرت او پر ذکر کومېنس کې ولهم عذاب علیم دوی له عذاب دردناک عظیم نه ویل <سؤال> کافر پر عظیم نه لوی دی خو دی پر لوی دی او دردناک هم دی او پینځم صفته بیا بې ماکان یو ځبون دوی دروغ کوون کې دی او دروغ ویون کې دی د دوی کولم دروغ دی او د دوی فیلم دروغ دی کول او فعل دواړه دی دروغ دی بیا شبغم سبق مونږه اخرنی سبق کې ذکر کړو شبغم صفات چې وایزا کېدل اللهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون کله چې دوی ته ویل چې فساد مکوې پز مکه کې مې دوی وایي چې مخه اصلاح کوو دلته مونږ ویلو چې فساد نه دینی فساد ده ځکه دنیایي فساد د خوې چم اصلاح نه دی ویلي که دنیایي فساد لچې اصلاح ویل هغه کافرکیږي په دې باندې که چاوی چې زده آموز نکوما دا خو زخه کار کوم د کافرکیږي په دې ټکی باندې که چاوی چې زدا ډاګه دا دا غلا کوما یا د قتل کوما یا د زنا کوما یا بلکوم د چې غلط کار داکوما او د خکار کار کوما نو یا ساتګره په دې معنی د سره کافرګیږي نو دلته دلته فساد نه مراد دینی فساد ده دینی فساد نه څه مراد ده دین نه بخلق منیکي قران نه بخلق منیکي دینی فساد نه څه مراد ده خلکو کې شکوک پیدا شبحات شبوحات پیدا کړي دینی فساد نه مراد دا رته خلکو په دنیا ترغیب وکړي چې مړه دنیا وګټي دنیا کې خو وختیر کړي دا څه کوي مړ د قران به سیده مو کافی دی دا دینی فساد کوي نو الله موږ ته را راکړه چې الله خبردار ګره دوک نه شي خبردار سوچ وکړه د خپل دغه عقل استعمال کا د دې خبره پر لاړ نه شي چې انهم هم المفسدون هم داخلك فسادی اندي دی. داخلك دین نه منې کوي د دین د حاکم مسالې نه او خرګو کې شکوک او شبهات ورځي داخل قصر فسادی اندي ولکن لا يشعرون لكن دو کې شور نشته بیا نه بعد منګه د هم سیفتویل پای نمبر دیر لسم کې چېذا کله له هم آمو کمه عمل ناسو کله چ چې دوی ته ایمان را وړی کمه عملناو پهشان د ایمان د ساب کامو یدسې ایمان را وړی چې سر ایمان د ساب کراو را یا کم عمل ناسو دجه د ایمان د ساب د ایمان را د ووج نه چې ساب کامو ایمان را وړی نوڅوي دوی قال <سؤال> و نو امینو کما من سفها ايمان رډو د ایمان به وکوفانو یا د وجد ایمان به وکوفانو دا به وکوفتی دا ایمان د خل <سؤال> و نطب دی دا سره کوم خبره چې پلا لحاظ کین ور ول لحاظ کین مور لحاظ خدای او رسول و تخکاری دا به داخه کما کلت ادم یعنی اکبرست تا کما کلوې به وکوفې نو بیا مون غلطه مبیر اکړه خبرداري کوجاله خبردار ته بیا سوچ په کار وواچوه زی هن د په کاران داه چې ته وای چې اوله دا خوختیا خبره ده دخورختتیان بیا ووقف دي او لګګزاره په کار دهله خبر دا, دا, خور وکوف دی. او دا. او خبر دار سوچ د پس کارواچګوره دانه چې دوکانه چې د خلکو په خبرهبانند دی ان نه هم مصفرف او دا خلکه سر دنیا سوچ کوي خو دا خرت سوچ نه کوي د دنیا د ګټې سوچ کوي خو د یرت د ګټې سوچ په کشته دی والله کل لا علممون دا بیا تم صفتو لالهعلمون لکن دو پوهږې جادي ن سب کېمونږه نه هم آخری آخری صفت بیاو د درې میډلی نه هم او راسم صفتونه او هوم د دنیا هو کم دداخل خو بیایان شوه له مذاون لیم هوکم د دنیا پاتې ده آیت کې د شپړه نمبر کې نه هم صفتې دا د ډیر ټول ملګری بس هرو کې ملګري او کاف ډیر ملګري د مهم مؤمن ملقری کافر ملقری خددی مرغتیارو اغه چکمرو جهان دے اغه کافر لڑیر دے اس ګر دے تنو لا ویزالق الذین آمنو او کلچی مخامق شیلکو ملاقات نه دے کلچی ملاقات کی مطلب مخامق شا الذین اقسانو سرا امنو چی ایمان راوړی دے ایمان سے مطلب چی خله او خله یو شید اغه ایمان صحیح مؤمنان کٹر مؤمنان چاويس او اوله درجه کی خدای او رسول منی بس پاوله درجه کې اغوی پاوله درجه کې خدای نه خپقاي او رسول نه خپقاي ینه قران او د سنتو تابعداري کوي ذکر د اغوی سملګري شي مخامخ شي مقالو قالو وای دی اامننا مونږ ایمان راوړی دي خدای او رسول منو مونږ وایو چې هر څ الله کوي مخلوقي شي کوله مونږ وایو چې د پیغامبر په طریقه من ژوند کول پکار دي وایزا خلوی لا شاهات وینیم خدای اتونو له پګزان ډوب کوي په دایتونو دا کې سوچ پکې کوي تاسو له خپل ذهن ته ټولي دا شوینه برازیل تاسو نکیږي او اذا خلوی لا شایته او کله چې لاړ شي امدا خلکو اذا خپلو شیطانانو مشرانو ته خپلو شیطانانو مشرانو د دوی ته هغه مشرکانو د بدتانو مشرانو ته کفارو مشرانو ته نو قالوا وای ا واذا چه ان معکم یکم کو تاسو رايو زکا دا شیطانان مشرانو متوجی تهاسو خو سول ناسته پاسته کوي مؤمنانو ته یادي صاحب کرام به ته یادول پاغه کې چې تاسو صاحب کرام او پیغمبر سره ولی ناسته پاسته کوي دی منافقان ته بيوي هغه شیطانانو ودي ورته وی چې انما کو مو تاسو سره یمړه مو خو چا سره صاحب کرام سره یختر قیامت پر جو کوم مؤمنان دي کټر مؤمنان دي دي مو خو دا خو سره زکيو چې انما نحن مستهزئون بهشکه مونږ کیو منه موخه وې په رسخن ويو درشخنه غوې سره کیناسته پاسته کوو ګورم دا آمنا قالوا آمنا پد اول دا مؤمنات چې مل ملکات کوي کنه نو قالوا آمنا تسوي من ایمان راوړې دي د دې تولې کې جملیا ف... جمله فعلیه کله چې چېتانه سره شي نو تسوي قالوا اننا معكم وې چې موږ خو تاسو دا جمله اسميه ده چکلا د جملويا او د اسميا جمله فعليا او جمله اسميا راشي په دې کې ډير تاکید په جمله اسميا کې وي په مقابل د جمله فعليا کې مؤمنان لوي چې امننا جمله فعليا استعمالوي او کافرون لڅوي مشرکانو بياتيان چې نا جمله اسميا استعمالوي مؤمنان ته جمله فعليا او کافران ته جمله اسميا تاکید کوم ودا تاکید په کومو کې ډير ده اسميا کې کاافان ته روان ډیر دی کافرانله ډیر تاقی سره و چې مخط سره و کافرانونه ډیر په زور او ډ دزنه خبره روباې د خولیره معامیانله دره نووي معامیل له کوي ړه د پااسسه و خو کافرله چې و چې تا سر رایم که نه مشک کو بیاتی لهغه دزه دا خبره وباسي دزه دا خبره ته کوي چې مخستاسو ملګري وو او غته چې ملریري او خو ټو کې کوو دهغوی پس دخاند رو پسې وو پو و ایزا لکللزین آمن اوکل مخامخ که کی گیا آقا کسان و سر آمن چی ایمان راوڑه ده صحیح ایمان قالو نو ویدوی آمن منگم ایمان راوڑه ده و ایزا خلا ویلاشتویر اوکل مخامخ شیخ پل و شیطانان و مشرعان و سر قالو نو ویدوی اینم آقوم یکینا من خودتا سر ایو. مطلب دیر تا اکید که منگم در تاس و ملک درید، در دا اغوی دومن نیو یعنی که چیر تا در ص نو بیا بچاله وځي کافر لبځي مومن لبنور سي او د شي وي دي د مدینه کې چې کله غزو احزاب کې دله تاوي شوې مدینینه غزو احزاب ټول جنگونه ډېر خطرناک وو خو غزو احزاب ډېر خطرناک جنگ تر شوېره په صحابه کرامو باندې پنځو شوري صحابه کرامو مؤثره وو پنځو ش څوک یو مې چې څوک صحابه کرامو نه ما سره وو او دوه ما سره وو چې خوراک یې څم نه وو او کافرانو سه دومره خوراکونه دومره ارسو چې نبی اسلام په خبر سوچو چې پیغمبر اسلام تیږي تړلې وي خېټې پورېنو د لوګینه نو سابه کرامو به ته حالو چې پیغمبر دا حالو خوښه سابه کرام راغله نبی اسلام ته ويا رسول الله ما سره وګدښه پنځه ورځې خوراک چې چیم نشته ری خوښه نبی اسلام ته تی خېټه و خایدل چې دا وګره دا تواخدل چې ګره تاسو هوګي نه یی صرف دانه چې مشران وګیدنو مشران چې دې ماړدی کدلته دای صاحب کنا دلته کڅوک زیاد کوي او کڅوک بلډاله کړي مشران خماړ دي په هر ډلې خو خوراک نه او خو بنگلو کې اوسي لیکن لر کشرګونه تباه دي غرقته ته خوراک لحاظ نه او نور رهن لحاظ نه لیکن التا چې کلا اثر د صحابه کرامو په خلکو باندې صحابه کرامو نظام په خلکو غوښتو چې راشي مونږ باندې کافرانو چې کوم ملکونه وو نور او غوښتل چې صحابه کرامو باندې راشي شدغه ظالمان نه شو د خپلوا بادشاهانو نه اغه خدي انصاف کوي عدل کوي ظلم نه کوي زیات نه کوي وخت او مال لګي په غریبانو باندې خلک روچتې ځان سره بلکې د کافر چو پښتامي حکومت کې د کافر ذمہوارین په مسلمان باندې وا د کافر حفاظت د کافر خوراک کک په مسلمان باندې و نو چې کافرانو بل د کنن څخه موږ د کنن چې کافرانو ته خوشحالي کو جو کافرانو موږ راش زمون ورځنګي خوشي لګم زمون د هغه به خوشي ژوند به خوشي په خواب او کافرانو او مسلمانانو لږه کو مختلفه چرایش مون ماند زکه دوی به انصاف کو عدل به کو ژوندګي به خلکو برابر ولا ظلم چا سره نکیدلو نو دا اثر وليو چې البته که بادشاہ کله اند خلک په تکلیف کې وو مماسره په تکلیف کې وو مماسره لوګاته را ولا یوزل د امیر معاويه رضي هو اغه د شان دی لاکی دا شامې لا کنه و د سیریه د ټوې علاقې گورنر وو په هغه ټیم کې عمر فاروق خلیفہ رضی الله وان هو نو خبر فاروق دن خبر سوچې حضرت ماویا خپل کور نه بهر یو د پوسټې لګولې دي او پوسټو کې د نه پراسته تالشی مالاجی کی عمر فاروق چې خبر شو رضی الله وان هو یو صحابي د ایمانونو مېره شو اغه ویل چې فورا لاټا او ټور نه ولبد د پوسټې پوسټو لور ورواړي د کور مخه چې پوسټې لګولې دي خپل حفاظت لپاره پوستول ابوور ور اچ بیا ود د کولابورن نه وځي دلته ووې چې بچاحان پدار شي بچاحان پدی تکل کې شي چې زنګ خپل ځان بچ کما هغه د عوامو حفاظت څوکي هغه د عوامو ته بچ کی خپل ځان په حفاظت کې ځان زنګ وساتمه عوامو ته وساتې هغه خپل ځان غموړي دي د خبر بوته وکي هغه صاحبي چي لاړ دي تون اول خو هغه پوسټیو رانی کړی دی و غیری وره راټول بیا و غیری ماوی اميري ماويچه هغه وخت او دا ماواليده ولایت نه وړي کېونه ولایت بلکې پورا سيريا او اٹان بلکې خاک ګرځا پر نور فلسطین د سره وي نور د سره وي او ټول والي چو هغه د اميري ماوي رجل الله وان هو نو کله چې هغه ورغلو نو اول خو هغه پوسټیو ران کړو بیا میرماوی ته ورغل رجلا ونه او هغه ته وی چې د خلیفہ سه د امیر دغه پیغام دی چې تخپل ځان په یره کې یزان څنګه بچکما نو ته به عوامو ته حفاظت وکې خبر می دا کول چې نبی علی السلام په غزوه احزاب کې پخپله چشو نو یې نو اصل خبر میشته دا, دا کوله چې غزوه احزاب کې کافیرانو ډلې صحاب د مدینی ته او شوی چې د مدینه مونږه ختم کو نو پدې کې سلمان فارسی رضی الله ونه دا ترحب وړاندې کړی و چې موږ مدې څخه اړو کو چې مدینی نه بغیر چا پیرا خندق یو کنو موږ خندق نو ودی خندق شي را پاس کډله پدې پا کې د مدینی چوکم کافرانو او یهودو بنو کورېزا بنو نظیر دوی کافران سره راز باس کډیو او دا بن نظیر بن قریزه چې دا د کې بعض خلک مشرانو دي خلک چوه دا په مسلمانانو په ډکه يهوديان او مغسه لقب عبد الله ابن اوبن سلول عم دا نور چکه مډل او ملګری و دوی په ظاهر مسلمانانو و لیکن په شای راز باز کړه او چاسره کافرانو سوچ تاسو راشی موږ تاسو ملګریو دی خلک زکر عبد الله ابن سلول چوه دا د وری دا کار کو کا دا اصل کې د با بادشاہ کې دو د د مديني نه بلکې د غیر د علاقو د د ریټور نبی اسلام چې راغو دغه باد چې مچي لاړه نبی اسلام مشر شو دغه علاقے سابق راو هغه را راوړم نو د دې وجه هغه کې دا اوورو چې دا, او دا ول راغو زموږ ټول سیستم خراب کو زکه کافران او کافي دغه په دې پویدو چې کافر راشي او داخل رنګ کی اندما پچو کې کې نه دلته په دې علاقہ باندې اندما لبي چې د دې لا... د علاقې زموار شو نو هغه د مديني منافقانو راز بس چاس رکړو کافرانو سره کړړو و ایذلک الذين امنوا او کله آمنو مخامخ شاکسانو سره امنو ننمو چکه کع... چپوی کیچه آ... مسلمان اغا طاقت کی کیږي نو کی چې کوم منافکان خلق دي اغه به کافرانو ته ورسته بغوړي کافرانو زموږ امدادو کې زموږ امدادو کې قالونو وای د یامن نه منږ ماد را وړی دی ي دا خلک لا شا تو یم او کله چې لاشي خپلو شیطنا نو مشدانو ته قالونو وای دو نه معکومه یقین منږه خو تااس سره و ان نهما نحنو مستونه بشه منګه ټکې کوون کې سره ممنان سره ټوکې کې خ برپ دا ډیر ببی کار خلک دا ډیرر ساده خلک دی دا ډیر مککر خلک دی بیاوقف خلک دي او دا فادیان دي ټوکې بور پې کوي الله یاستاې او الله وړه لفظي معنا خوده سي ده چې الله بو ټوکی او دوی سره نو ټوکی غابس فعل له او الله غابس فعل نه کوي دا معنا غلطي کې کفر رسړي وځي الله ټوکی نه کوي اصل کې ګوره کله کله مګه اصول کې ویلو چې کله کله یو یو لفظ معنا به په اعتبار د نسبت باندې چې د لفظ نسبت چاله دي دلته ګوره اس کټوکو نسبت یو مخلوق له شنه زه سیده مخلوق ټوکی کولې شي مؤمنم ټوکی کولې او کافرم ټوکی کولې لیکن کني نسبت الله له شې به د نشه شه چې الله به ټوکی کوي دوسره الله ټوکی نه کوي یواز نو کله کله ا فل راوړي خو مانای جزاده فلوي وی. الله یو استازي الله به سزا د ټوکو ورکی به هم دوی تا او دی آ... پروسس ته ویل کېږي چې تجنیس ویل کېږي د پروس... پروسس او لفظ را جنس جنسته مغین را وړي ل دل ته استزا ده جنس دي مغد مغه د استزار را وړی دی لیکندل ته معناته د است استزانانه شي کوی شو ټوکې واخلی په مانا کې بلکیل ته بهته معات شي کېجززا د ټوو سزا د ټوو الله یستاې و بیم الله سزا د ټوکو به ور ویمدهما او پرې بدی دوی لره دا ټو کې چې کوي نه د ټکو دوه وجنه ک... دا دا دو به پرې دي فیتوغان په سرکړه په دې وجې مان ټو کې جریدا غوړه خپې نه ده چې وړیا بسته شټو کې کوي تاش ار چې ټو کې د انسان وړم مرداري غوړه ښا د انسان وړم مړکې ویمدهما او پرې بډي دوی فیتوغان په سرکښې د دوی کې الله وی... و يعمهم هرانو پریشانه د لسم صفات ده چهرهانو پریشانه وي که موږ د چاو مونو موږ د چا مرګرتی او کو کوم خدای او کوم بده خپل خلکو نيستمالي اگر خپل دنیا لپاره استعمالي زين خپل دنیا لپاره استعمالي ژوند څنګه خپل کمانه ژوندۍ زانته خپل کمانه بچوله ا خپل کمانه ژوندۍ اکل خپل د دنیا لپاره کوششونه دي او تکلیفونه دي مصیبتونه دي خو دین کې بیا خپل مکل نشته دین کې خو بیا خپل مفادو لګوري خپل مفادو لچ ګوري به انسان حیران او پریشان شو شي وکم حکومت لار لاټ شمه ورته دوا قسمه دې دوی د دو قوس په کتنې وی لیدل وی دلته غواړې یا مهون دلته امهارا وړې امها عین میم هې الفا امها امها ویل کې دزړه کټو تا دزړلې دل او یو د عم یا ها په ځای چې یا عم یا عم یا ویل کې دستر ګلې دو تا دا, دا, دا سر معنی کوم سترګې دي دسترګو لدو ته ویل کیږي عام یا لفظ استعمال کیږي او د زړې د زړې د دول کوم لفظ استعمال کیږي عام ها هي استعمال کیږي د لپاره وزګره د عام یا چي دی؟ د عام یا په دې خفت دی خفت مطلب سپقوالې دی لګا په دې لفظ کې دا لفظ موږ درون لفظ نه ده دا لفظ اساس پکونه لفظ ده سپق یو خو عربی ولا سپق نه هغه د وزن په حساب باندې د عربی کوم جب از اغیر وزن پر حساب معنی، دا ام یا چی ده، دا لفظ ده سپک گونده، چه مطلبه؟ او دا هم ام ها چی ده ده دردلی دل، دی لفظ کی سکت بوده، سکت بوده که درندوالی تا، دی که درندوالی ده، پدی وجه معنی امام مجاهد رحمت الله، تابعی ده خواه، آگا پدی دا سورت حج، آیت نمبر شپکسر یختگو گوره سورت حج، و لسه مسیح پارکی، دا اغیر لاند، آگا دلخکولی ده صورتی حاج آیت نمبر شپک سلویخ و لسه مصیباره کلیم در و لسه مصیباره بس اخرانه پانی دیم آیت نمبر شپک سلویخ در لسه می روکو سر اللان دی د ده دی. در لسه می روکو نلگمخ کلیم افالم یسیرو فلرده آیا نگر زیدوی پز مکاکی یسیرو سر نه کوي دوی پس مکه کوې فتهکوونه له هم قلووب نوشی به دوی دپاره روونه یا قلوونه بها چې سوچ بهور کې پهغیبان دی چر دا دومره کوونه تبا شوي دي نو قزه خلاف کوم زبم تبا شم او آزانانو س ماونه به یا شي دویله غګونه یس موونه چې او ریبهپ چدل به کوي په غیبان دی حق به اوې پاغمانې فین نه پس یقی نه واقعیت شان دا دی چې لا تعمل ابسااررو تاسو ندی رنده سترګې د سر الله وی لا تعمل ابصارو ندی رنده سر د سرستا سر اثر چې کوم سترګې دا ستړندې ندی داروږي جوړې دي پدې خو دل کې هرڅ وی نه ولکن تعمل قلوبو لکه رندې د سترګې د جوړوستا سو د سترګې د رندې دي ځکه او حق د باندې لګيږي نه حق په وړل نه الله تیفیسوه ها هغهستګې چې پهسینو کې دی دی سا تېږي چې تر کې دو دو پسینو پهسینو ک او دو ترګې شي کې په د سر کېدي د یت لاندې د صورت حج یت نمبر شپق و د یت لاانې امام مجاهدلو لوی دی د طبی د ساب او شا شا تویل کېږي اغلی کې د د یت لاند دی و چې کلې انسان ااررب او آی باهرو انسان سلور سترګې دي عینانه فی راسه له دنیا هو د وسرګې د پرسر کې دي د د سر, سر سترګې دنیا هو دنیا د پاره دي چې دنیا لیدل میدل پر ورمان کوي و عینانه فی او د د د د کې دي د د پرړه کې نه نه دي لیل اخرته د د وسرګې د اخرت د دي چې د اخرت دید دی ورمانوي کی لیدل ورمانوي کی د اخرت د پاره فاین فا عمیت عینا راسه پس دا د سر ترګې شي اب سرت نا قل او د ډستګې ډندې نهوي روغ وي د لم زور روو دله به نوقصان ورن کې که د سر ترې ډندې وي او د ډس ترېان دا بهدل نقصان ویر نه کې. اب سرت نا راې پس چې د سر ترګې روغی وي. امیت آ نه کلبي او د جلست ترګې ډند وي د لم ینفاو ده به آخرت ل فده ویر نه کې د سر سر خوروغی د دل کوي لګیاوي او د جلست ترګې مړې دي او چې جلست ترګې مړ شوي په بیا د ل ف ورکيت د سر سرې خو وور شته شته د غیم د سر ترګ شته خو دې خو شته که د خرم د سر سرګ شته لیکن د ډست ترګې نه شتهې د انسان لا لا د جلست ترې او د جلوغ ار اکل ورکړې اندې د پاره دي چې دې نه لا اخرت د پاره تللو کی چې کوم یو شی د ما د کوم یو شی د ما د پاره بد دي او یا مهون لفظ دوی د راست ترګې ډنډې دي د سر سترګې خو د منافقان روغي دي لیکن د راست ترګې ډنډې دي او حیرانو پریشان دي و او پرې بده دویلره فیتو غانیمه پسرکشه د دوی کې یا مهونه حیرانو پریشان ده ایلسم چې حیرانو پریشان دي ولائک دا داخلک اوس دا په دې آیت کې حکم د دنیا ده ولائک الذین دا ولائکا دا اسم اشاره دا جمع د پارا دا داخل کوم خلک د غلص صفاتون ولا منافقان چې مخکې بیان شو دا آیت نمبر 8 ورسته ولائک داخلک الذین ها کسان دي اشتروا الدلاله چې وای غسته گمراهی ګره دا د عام معنادا لفظی معنادا وره موږ چې کوم معنی کې نکس پیدا کیږي موږ دا غی معنی معنی کو بیا غو نکس بیان و چې معنی کې نکس شي ده او صحیح معنی کوم د کوم فٹ کیږي نو صحیح اختلا معنادا چې وای غسته ګمړای بل ہو دا مقابله د ہدایت کې فمار به تجارت او نفع دا ور نکړ دوی تجارت دوی و ما کانو مهتدین او ندی دوی سملر مندون کی دلته ور دوه قسمه خبري راوړي یو استراو اشترا اشترا ویل کی هغه ستلو ته یوشه هغه ستل دکاندار له مشتری وی کوم دا مشتری دی من پښتو کې د لفظ استعمالو مشتری ویل خدا مشتری هغه ستون کې دی ویل کی چوشه څوک دا مشتری دی خوښه دا د خلاص خریدار دی اشترا ویل کی یوشه هغه ستل او بل لفظ راول تجارت د مرافکاند پر دی ویل راوړی دی کتلته د اشترا معنیو کې هغه ستل وای هغه ستګمړای نو هغه خو کیږي په یو شی ورکول او بل شي غستتل ی چې بازار تهلاړ ی شي اخلي که نه چې شی کوي پیسسی ویر کې او والی یا پهخوا به چې د سره به وړه اوشا به وغستو غنم به ویرړه او شا به واغستو جووار به ویرړه یو ش به وغستو کاررنسی به دغه طری کوه اوس خو دا نوتونو موټ راتل چې پیسې ویر کې ی شوالی دکتتمناو کې چې وا غسته مروي په مقابل د هدایت کې دو خدایت ونه مانه خو دې سره دوي هدايت وير کو او ګمړی واغستا دوي څه هدايتونه نکوم ځنه هدايت وير کو او ګمړی واغستا په خپل په دې نقص مانه پوه شوې کسرې خپل مانه و کی چې واغستا ګمړی په مقابله د هدايت کین دا مطلب هدايت وير کو او ګمړی واغستا دوي څه هدايت دي نه دوي خو په خله معنی وې چې مونږ ایمان راړو پړکې ما نشتره د هدايت نه دوي خو خادعون دي کوي د هدايت نه نه دوی خو لا شعورون دي شعور د هدایت نه لري دوی خو فی قلوب مرض دغه مرزيان دي هدایت خو نه دي دغه یک زبوند دروغ جن دي هدایت خو نه دي دغه فسادیان دي فساد ته اسلاوي نه خو هدایت نشو او اغه ایمان ورته بیوکوف وی دغه هدایت نه لري کوښښ او تاته ته وی عمل غريم دغه هدایت نشو کوښښ وی هرانو پریشانو هدایت نشو نو هدایت دوسره وونه نه شي دایته بیر دا یو نوکس په دقیق ډول ته سوال پیدا دقیق که نه نو حاصل کې ګور دلته مونږ متضمنه معنی کاو په دې شنو منځان غوس نه پوي کوي په شروع شو شروع کې متضمنه متضمن ځامن نه ګور د هر یوشید دوه جزئی د هر یوشید دوه جزئی اوس دو چې سړی بازار تلړ چې شې چا خلی خوول که کنه اول بازار تلړ چې اول اول کار اول جوستې شې د غستلو خو خوول دا غستل دوه جزدی یو غستل یی خو خول دی چې یو سره اوسلارجی بازار لا نو هغه اول کارت چې کی خو خول بیا غستل کای دلته د اشترا اشتراک د دوه جزونو نه غستل کې د چې اشتکن خو او غسل دوړه دلته مونږه متزامنه معنی کاو متزامنه معنی دی ته لکه چې یو شی او بل جزې دی دلته موږ هغه یو جزء خو خول هغه موږ واغسته په معنا کې او هغه خرڅول هغه اغغستل معنا کې هغه موږ پریخوا هغه سينه رازي نو موږ زکه معنا او لایکا داخلک الینا کا ساندی او دولت چې غره کړل ګمړای بل هداب مقابله هدایت کې دوی ته یو یو طرف ته مخه د قران پروتو د کتاب پروتو د پیغمبر سنت پروتو او ته بیان شو ورته واضح شو پوه شو پاغه معنی چې په یو کړه پاغه باندې او بل خاطه گمراهی پرتاوه شیطان ورتخو د شیطان چکم پیروکار دی غو و تریخو دا ڈالر ڈالر خورک دا ڈالر خورک دویته وکړه اغه خو به کول به دوه دی دی وی لاره کنا خوخه کوم کړه لا د گمراهی لاره خوخه کړه لا پاغه روان شو او غد قران او سنت لاره اغه اغه لاره خوخه ځکه کوم معنا کوم متزمنه معنا منغو کړله چې یو جزء مو واغ وسو بل جزء مو پری وغسترو چې ولایکه داخلك چې غوړې کړله خوخه یې کړله د ولا ته گمراهي بل مقابله د هدایت کې هدایت ورته چې دا خو یو شمې دم دویم لم من ویشه دویم لفظ تجارت راوړو کنه سوال ده چې دا گمراهي وله خوخه کړه اکلمن انسان خو گمراهي نه خوخی اخو هدایت خوخی د جمهورۍ ولې خو خکړه څو وړه د دودي اکل من ولې پر دې راغلي د زکه چې فمار به تجارتهم موند منافق صفات داري چاغه په هر کار کې دنیا फायदा لټي تجارت کوي پار کار کې اغه هر کار کې اول دا ګور چې دې کې زما ته خیر ده دې کې مال ته خیر رسیږي دنیاوي تجارت کوي په دین کار کې تجارت کوي دین کارم بغیر د دنیا د فائدې نه کوي دا, دا منافق صفات ده زکه الله ولي چدا دوی د کومه کار وکړو کوم کار وکړو چې دا غوړې دا تجارت دوی لا फायदा نه ویر کړي تجارت وکړو کنه یو غلط شی واغستو خوخه کړلو په فمار به تجارت هم ویلو فائدہ ور نه کی دا تجارت او بچ کړي لګو غره صورتې توبه سوی توبه لاسما سي پارا مؤمن شي شه ده دا خو د منافق صفاتاسو کټو کنه لسمه سي پاره نمبر لسمه د ثورګي ولسمه د یو ایت نمبر یو سري ولس دا ده ا دویمه ركونه دو پس ایت ده ایت نمبر یو سري ولس دویم بعد ده ان الله اشرا من المؤمنین یقینا ان الله اغسطی د المؤمنانو نه ګره مؤمن نه مکمل مؤمن خرص ته پالا باندې د دې ته ورته دا روان داوره د قران کې ټول قران خيسته دي خو دا بعضې تونسړي مړي خلګي ان الله اشتره من المؤمنين يقينا ان الله اغستد د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه دا غوي او مالونه دا غوي د مؤمن مال او ځان په الله باندې خرسته دکه په دنیا کې موږ وي دا پلانکي سړې په پلانکي ایجنسونو باندې خرسته دا د امریکایم باندې خرسته د په ایران خرسته دا په پاکستان خرسته دا په پلانکي دا پلانکي باندې خرسته مؤمن پچا باندې خرسته په الله باندې خرسته مؤمن د چا ایجنټ دی د الله جن دی مومن د چانو مادر دی د الله نو معدر دی ان الله ته من مومنې نه یاکن الله غې د ممنانو دی انفوزه هم ځانونه د غوي و واو همه او معلوونه دا غوی نو به کوي پهی شي د غ دی دا تیجارت الله سر ممون څنګه کړی دی په ځانې ځانې خر سکې پلهوانېخوا الله دی بدله کې چ ویر کوي بیا له مل جن په دی ماې چې دوی ل ب جنه توی الله بجنه تو کوي اوس به کار کوي دو جانبین دي کنيو یو جانب الله ده یو جانب موم... مومن ده الله واغسته تا... چې واغسته د مؤمنه دغه ځان او دغه مال مؤمن چې خرڅ کو خپل ځان او مال چې د پاره خرڅ کو الله بدوز دیلا تشاور کوي جهت کوي خو مؤمن به وکړي اوس اس ګورئ یو قاتلون فی سبیل الله جنگ کوي په لار د دا الله دانه چې جهادونه فی سبیل جهاد لفظ را نوړو ځکه جهاد کې به د خلی جهاد او د لاس جهاد او د بل جهاد بل جهاد له بدونه راضي تابيرات کې ديشي لیکن یو قاتلون صرف ترجمه هادي یاد کړیږي یو قاتلون په سبیل الله jihad بکې پلار د الله کې جنگ بکې پلار د الله کې د الله په ده لازم کړی دي ته چې د زماله لپاره نووجنی کې فيقتلونه نوجن بکافرانه ويقتلونه او خپل موجل کې شهید کېږي شهید کېږي ووعدا علی حقنا وعده د الله په باندي وختیا په تورات په تورات او انجیل په انجیل کې دغه وعده په تورات کې کړی و چې د آخري امت مؤمنه په ماما نه او غيوز ما بلار کې جهاد کوي دا واده الله په انجیل کېم کړي وا چې د اخري مؤمنان په ماما نه خرسته ودي بلار کې جهاد کوي والقران او په دې قران کې مې دا خبره وکړله ومن اوفا بیاهدی او چاچ چې پوره والو کو په خپل واده باندي الله من خپل ځان او مال خرڅ کړي او په دې واده کې دا واده پوره کړه الله دپا الله سره دا د کاروبار کې الله په کاروبار کې دوه جانبین کدا یو جانب دوکاو کېګنا نو بیا مارکیټ کې اغا ما دغه دواس یاره د دغ خلای و شي نه دسه کارمه دا دوباس دی د مارک کې او بد نام شي سړی توو چې دو خپل خپل خبر نه پهشا شي نوس ک چېر ته الله خو نه شا ک خبر نه دا ځایره خبره ده که نه د خپل خبر نه پهشا شو ځان اوې پله خر کو بیا پهشا شو د خرچوم پهله به خفر ځان اومال نو ګوره دلته ومن اوفا بیادي توانان وکو که نه د دو کاس شو که نومن او فاددي او چا چې پلکوو پخپلو واده باندې می لای طرف دلانا لا نه نو ف شروع نو زیری رکه د ته دا لاسې چې کوم دا ډیدي سر ته ووررس او دغې معامیلله ذې ورکه تو شي زیره ورکه ببع یا کوملهزی با یادتون په کاروبار ستاسوغا چې تاسو کاربار کی پههغمان الله سره د لاس چې کوم لند دی نکو کوم کاروبار چې د لا سر وککوو د مامیلله زییرې ورکه چې په خپل کاربر کامیاببه شوي تو یو خ تیجارې تو یو تاخ تیجاره تو کو لا سره وذالك هو الفوز اللذيم او دا لو ی کاندات تجارت لو ی کامیاب ده دنیا تجارت خو یو کروڑ تاوان بسړیو کی دو کروڑ ز لس کروڑ سل کروڑ سل ارب تاوان بسړیو کی ابرت باغینه موزی کله وړی او دا سړیو وړی لیکن دا تاوان نه بسړی نشوته کداغه تاوان دی او کو پدی کی بیجبه شو ی الله سره دې تاوان نه په ټول مرنه شوته قیامت کې او به ټول مو جهنم کې پروت ولې ته الله سره بیجب بیجبه بشوي ې دغه مومن چې د خوان ایمان دا وک پهړ ک ایمان نه وي او د خپلغاوادی نه په شا شي خپل جبی نه په شا شي ځکه له منافیک و لږ او ځکه به دغه منافیک د جهنم په لاان د ې پروي پوه شو خ تاان دا دی په غ اثر کې که نه اثر ان د لفی خوه شاید د زمانه د مازګر چې انسان په توانوان کې دی کوون تاوان هغه توان هم ندې تاوان کې هغه سړی چې ایمان راوړو عملي نیکو کړو په حق باندې ودرې او صبرې وکړو دا د تاواني د الله سره هغه خپل جذبې پوره کړل او چاله سره پوره نه ایمان راوړو عملي نیکو نو کړو په حق باندې ودرې او او به جذبې الله سره نو دا تاواني دی الله وی ولته ملاوي ولای کدا خلق د منافقان الذين كسان دي اشترو چغوره کړل وای غستل دلالت گمراهي فقار او چې ہدایت خوخه خو دوی خوخه چې شکړو بازار کې ګومره خوخه کړل بل هودا په مقابله د هدایت کې فمار به تجارتهم او फायदा ورنه کړدویله تجارت د دوی د دوی کوم کاروبار کولین دینې کو دوی ګټه ورنکی دینه ثابتې چې منافق به هر کار د دنیا د پاره کوي هر عمل به دنیا د پاره کوي اخره تشو شنو کوي چې مردا په دنیا څه ګټه ملایوي په دیکه هغه پوي کې چې ماته په هدايت کې څه ګټه ملایويږي ګوره خپل مال بلګي دا الله چې کړه ته هدايت دي دا الله فلا خپل مال بلګي ګټه خو به خینشتره په دین مانده پوي خو خپل مال چې لګینو دا ظاهرانه خو تا واند کنه چې ته خپل جیب مال لګي او ته له په دنیا کې څه نه ملایويږي خو دین ډایرکټ خو ملایويږي خو ظاهرانه دغه څخه خارج مال لګول دي تش او مال راتل نو منافق وزره و نه مچ مالګومه ما. پسری باندې باندې زه توبہ کوي راضی منافقانو به وي دا خدای وو کې ومنګ ماډ کو پیغمبر اسلام ته به وي د خدای وو کو زموري په ومنګ باندې دا چې ومنګ ماډ کو نه یو او بل په هدايت خپل ځان نه بتيري چې هدايت دی واغستو خپل ځان نه بتيري خپل بچونه بتيري خپل هرته نه بتيري یو د الله دلال لرب د ورکړي دغه او منافق به سوی چې دې کې د دنیا څخه फायदा را په دې کوم ځما د دنیاوي څه ګټه نشته کای زه خپل ځانم تیر شم مالم تیر شم مرځ نه تیر شم دا ادمه دنیاوي تاوان دي نو ځکه کومرائی وغه فماره بیا ته تجارتوم نو फायदा ورنه کړو ویل تجارت دوي و ما داس حکم د دنیا شو چې ما کانو مهتدين او نو دوی په سملار روان سملار معنی په روان نشاله تر دې چې پردا ل د منافقانو بیان شو او ورسره حکم د اخرته او حکم د دنیا بیان کړم حکم د اخرته هم ولهم عذابون عظیم ایت نمبر لسم کې دوی له در ناک دي او کنه دنیا تشيره و ما كانوا مهتدين دوی به اوندي دوی په سمادار باندې روان په اوله دل... په اوله باب کې چې شله ایتونه دي په دې کې موږ د درې وډلو بیان وکړو په پنج د مؤمنانو او کنه دنیا او کنه د آخرت دو صفاتونو د کافرانو او د دنیا او کنه د آخرت له صفاتونو د منافقانو او دنیا او د آخرت پات شو څلو والله سه تللسونه شل اول باب کې په دیې بیا دو میثالونه بیانی د وور دووبو سباله انشاءالله پهی منه بیا وضعت کوو. ذاله نه او کله چې مخامخ شي سانو سره عامو چمان را وړی دی قالونو وي دا منافکان عامن نه منږ میمان را وړی دی درړه د پاسوي دیې په نمانې ووي چې مګه میمان را وړی دی وایضا خل لا اطوي لاړ چې دوی ته او, او کله چې لاړ چې دوی اللا شااطتی نمه خپلو مشرانو شیطانو ته قالونو و دوی دجر نه تهوي چې نه معکومه یکمونږ تاسو سره ی نهما ب شکه نههننو منګه مستستازیونه پوکې کی کوونکیو د ممنانو سرهګ بې کوپ خلک دې کما ک خلک دې مګا یوسا ا سي دوک کوي شخانو په سي ويون الله یستاذو بهما الله بسا د ټو الله بسا د ټو کور کې بهم دوی تا و یم او پری و دوی فی تو یانې ما په سرکشه دوی کې یا مونو هرانو پریشانه ه ټولو مر بهرانو پریشاني ولایقه داخ خلک د دا لس صفاتون والا خلک د منافقان الیذینا کسان دیش ترو چ غور یکل خخ یکل دولا ته ګمړای بل هدا په مقابله د هدایت کی وای غستر نه خه واغستر مانه سین سین راضی فمارا به تجارتهم نو فائدہ ورنه دوی تجارت بدوی و ما کانوا مهتدینا اون دوی, دوی لارمون دون کی س... ندی دوی سملارمون دون کی